Mendialdea Maltea! Mendialdea Maltea! Hauze da, hauze da gure sintonia eta Mendialdea izeneko atala, hasiko dela bereala e, iragartzen diguna eta gaurko ataloretan igarkizun berriak entzungo ditugu bino alik eta entzungo entxungo dituguna dira pasaren eguneko igarkizunen proposamenak eta euren erantzun zuzenak beraz guazen entxutera bennatek, onako hau proposatuzugun nekearen eke ezbeti arrastaka kolrez dotorea Zulotzuetan soka, bideetan baiz nabil neokatzetan, euria denean txiflit txapla putzuetan. Eta jarraian, erantxun zuzena! Noski, arrastaka daudenak eta zuloetan sokak zapatillak! Bueno, eta oraen goazen bigarren proposamenaren ekin, eta oraen honetan gaizkaren eskutik. Gogoratu gaizkak pistatxo bat eman zigun, 2 eh, segundo pasa ondoren, beraz goazenen txutera berei garkizuna, eta ondorengo pista. Zer dela eta zer da atxean bizulo eta urrean bipunta dituena? 2 segundo ematen dizuet eta pista ematen dizuet. Pista, plastika egiteko erabiltzen da. Zer Eta pistaz lagunduta, asmatu duzu ezer den. E, ona hemen, erantzul zuzenak. Ba, bai, oso ongi, seguru asmatu duzuela gaizkaren laguntzarekin. Begat, aguazen irugarrendarekin. Kasu honetan igorrek proposatzen digu. Beginola eta bagara, bi anaia bizkiak, gu aurrean jarrita, obeta ikusiko dituzu gauza guzti guztiak. Eta zerote dago definizio honen atzean, ba segituan jakingo dugu. <tusurra> Bet aurrekoak, noski baietz. Beno, eta hoe izan dira Joan den Asteko proposamenak eta orain goazen eh honetako igarkizun berriekin. Beraz, ireki ongi ongi belarriak eta goazen entsutera bakizue bitan entsungo dugu igarkizun bakoitzak. Eta urrengo programan jakingo dugu erantxun zuzena bitartean, daki zuenez, daukazue irrati errikoiaabilduajemail.com Elbide horretara zuen ustezko e, erantxun zuzenak bidaltzerik duzue. Eta guazen, lendabizikoarekin. Kasuenetan, maideerrek kontatuko diguna. Beti dago zuti, eta ez daki biltzen hiru begi ditu autobak giratzen. Gorri, berde, hori? Zukasmatu hori. Berriro entxun dezagun. Beti dago zuti, eta ez daki dakibiltzei. hiru begi ditu autoak giratzi. Gorri, berde, hori, zukasmatu hori. Eta horrengoa, Mikel Larrakte proposatuko digu. Gaixo, ni Mikel naiz eta gaur nire egarkizuna kontatuko dizuet. Zorbaitzuk basamortuko ontzia deitu didate. Ondarrezko itxasua nabilurik gabe. Bizkarrean konkorbi banitu, ganbelu nitzateke. Zer naiz? Zerote da, zerote da, ba, egas matzen duzuen, eta bestela, Adi urrengo irratza iora. Momentu zilugarren eta azkenarekin txiko saituztego, naiaren eskutik. Adi. Nor direla eta nor dira, bi lagun dira. Dantzariak biak, beti kompaz berdinean eta beti elkarri begi Pista bat zalantzetan dagoen ariktat. Eskulanak erriteko erabili dezakegu. Ui, ui, ui, nahiak pista importante bat eman digu. Atento, egon barzarete, eh? Ba, pista galantazen. Eh? Aurreko programetan pista hori ere, atera da, beraz. Ser izango da naiaren igartizunaren emaitza zuzena. Benga, eh hortze daukazue irrati herrikoiaabilduagmail.com el bideo horretara zuen erantzunak e, bidaltzeko irrikitan egongo gara e, eh horrien esperoan. Eta un año, mendialdea atala eta espero dugu zuen gustokoa izatea. Daki zuenez zuen proposamenak eh, aipatutako korreo horretara bidaltzerik duzue, eh? eta minutu entretenigarri hauek zueki konpartitu du dezakegu, eta zuek ere protagonistak izan alzarte. Hordur arte, musu haundi haundi haundi bat, guzti guzti ontzat, agur, agur, agur.